Розділ 16. Вихід із Лондона. Отже, вам тепер зрозуміла та шалена хвиля паніки, що в понеділок уранці прокотилася найбільшим містом світу. Струмок утікачів швидко зростав, перетворюючись на бурхливу річку, яка з диким ревом вирувала на вокзалах, шалено рунулася біля суден на темзі, і всіма можливими шляхами, ринула на північ та на схід. На десяту годину деморалізована поліція вже була ні на що не здатна. До полудня й на залізницях запанував безлад. Усі, хто мали оберігати громадський порядок, розчинилися в юрбі і мчали разом з іншими уламками суспільного організму, що розпадався з катастрофічною швидкістю. Усе населення біля залізничної магістралі – на північ від Темзи і всіх мешканців південно-східної частини міста від Кеннон-стріт було попереджено ще о півночі, а вже о другій годині ночі поїзди були переповнені, люди несамовито билися за місця у вагонах. Близько третьої години утікачів зібралося стільки, що люди штовхалися і душили одне одного аж на Бішопсгейд-стріт. За кількасот ярдів од вокзалу на Ліверпул-стріт пролунали револьверні постріли. Дійшло до ножів, і поліція, втративши будь-яку надію навести лад, стомлена і розлючена, замість того, щоб захищати людей, почала трощити їм голови. Коли невдовзі машиністи й кочегари відмовилися повернутися до Лондона, людська повінь отхлинула од вокзалів і затопила всі шляхи на північ. О півдні над Барнсом побачили марсіянина. Мара чорного газу, швидко осідаючи, пливла долиною Темзи і ламбецькою низовиною, відтинаючи відступ через мости. Друга хмара посунула ілінгом і оточила маленький гурт людей, що врятувалися на Кельському пагорбі. Газ не подушив їх, але вибратися звідти вони не могли. Марно спробувавши сісти на північно-західний поїзд у Чокфармі, поїзд, який був переповнений біженцями ще на товарній платформі, врізувався просто в натовп і кілька здорованів на превелику силу відбивалися від безтямної юрби, що хотіла розтрощити машиністові голову, мій брат вибрався на Чокфармроуд, спритно перейшов поміж екіпажами дорогу і саме вчасно натрапив на пограбування велосипедної крамниці. Захопивши собі велосипеда, правда, передню шину він пробив, витягуючи його через вікно, та ще й руку собі подряпав, брат таки щасливо сів і поїхав. Крутий схил Гаверсток-Хілу був захаращений перекинутими екіпажами, тому брат повернув на Белсейз-Роуд. Таким чином вибрався він із цього натовпу, Охопленого панікою, і близько сьомої години вже дістався околиць Еджвера і хоч був стомлений та голодний, зате випередив валку втікачів. Уздовж дороги стоало на думку завернути до Челмсфорда, де жили його друзі, і він вийшов на дорогу, що тяглася на схід. Незабаром він підійшов до перелазу, перебрався через нього і попростував стежкою на північний схід, він проминув кілька фермерських будинків і якісь хутірці, що він їх і не знав, як вони називаються. Тут уже мало траплялося втікачів. Але далі, на порослій травою вулиці, що вела до Гайбернета, він зустрівся з двома жінками, які потім стали його попутницями. Надійшов він саме вчасно, щоб вирятувати їх із біди. Ще здалеку він почув чиїсь крики і, вибігши з-за рогу, побачив, як двоє чоловіків силкувалися зіпхнути жінок з невеликої коляски, а третій силою тримав за вуздечку наполоханого поні. Одна жінка, низька на зріст, одягнена в білу сухню, весь час кликала на допомогу, друга ж струнка-брюнетка била батогом чоловіка, що схопив її за руку. Мій брат, вмить зорієнтувавшись, з криком кинувся на допомогу. Один з нападників облишив жінок і обернувся до нього. Мій брат, непоганий боксер, побачивши з обличчя супротивника, що бійки не минути, напав першим і звалив його під колеса. Для гри в лицарство не було часу. І брат з тусаном, забивши памороки лежачому, схопився з тим, що тримав за руку чорняву жінку. Раптом він почув кінський тупіт, по обличчю його шмагонуло батогом, третій нападник сильно вдарив брата у перенісся, а той, що був у нього в руках, вислизнув і метнувся тікати назад. Приголомшений ударом, брат опинився вічнавіч із чоловіком, котрий щойно тримав поні. Коляска, похитуючись із боку на бік, покотила дорогою. Жінки занепокоєно оглядалися. Той здорувань, що стояв перед братом, хотів ударити вдруге, але брат випередив його, затопивши йому в щелепи. Потім, побачивши, що його залишають одного, брат ухилився від нового удару, обернувся револьвер і наказав їм негайно їхати на Еджвер, сподіваючись, що там можна буде сісти на поїзд. Сам він зостався попередити сусідів, а після цього, як вони домовилися... Мав догнати їх так десь о пів на п'яту ранку. Зараз уже майже дев'ята, а його нема. У Веджвері зібралося стільки втікачів, що там жінки не змогли зупинитися, отож і подалися цим шляхом. Ось про все це вони встигли уривками розповісти моєму братові до зупинки поблизу Нью Барнета. Брат пообіцяв залишитися з ними, аж доки вони не вирішать, що їм робити, або доки не наздожене їх лікар. Аби тільки заспокоїти жінок, брат, який ніколи й у руках не тримав зброї, запевняв їх, що він чудовий стрілець. Тут, на узбіччі шляху, вони й отаборилися. Поні дуже зручно почував себе під живоплотом. Брат розповів жінкам про свою втечу з Лондона і все, що він знав про марсіян та їхні дії. Сонце котилося вище і вище, і незабаром їхня жвава розмова змінилася на важке очікування. Дорогою пройшло кілька втікачів, від яких брат спробував довідатися про новини. Кожна уривчаста відповідь тих людей підтверджувала братову думку, що людству загрожує величезна катастрофа і ще більше впевнювала потребі тікати далі. Він сказав про це своїм супутницям. «Ми маємо гроші!» – промовила смуглява жінка і раптом затнулася. Її погляд зустрівся з братовим поглядом, і вона заспокоїлась. «Я маю», – відповів брат. Вона пояснила, що в них є 30 фунтів золотом та ще один п'ятифунтовий банкнот. Вона гадала, що з цими грішми вони зможуть в Сент-Олбенсі або в Нью-Барнеті сісти на поїзд. Брат, бачивши, як лондонська юрба хижо навалювалася на поїзди, вважав марними ці сподівання і запропонував пробиватися через Ессекс на Гарвіч, а вже звідти взагалі виїхати з Англії. «Місіс Елфінстон», так звали жінку в білому, нічого не слухала і тільки повторювала «Джордж, Джордж». Але струнка леді була надиво спокійна і розважлива, і кінець кінцем обидві жінки пристали на братову пропозицію. Отож вони поїхали до Барнета, маючи на думці перетяти великий північний шлях. Брат весь час вів поні за уздечку. Щоб тварина швидко не стомилася. Сонце підіймалося вище, і день ставав нестерпуче жаркий. Білий пісок під ногами страшенно розжарився і сліпив очі. Посувалися вони дуже повільно. Живоплід аж посірів от пилюки. Під'їжджаючи до Барнета, вони чули дедалі дужчий гомін людського натовпу. На дорозі втікачів щораз побільшало. Це переважно були понурі, знесилені, брудні люди, що тупо дивилися перед собою і белькотіли щось незрозуміле. Якийсь чоловік у вечірньому костюмі пройшов повз них, опустивши додолу очі. Вони чули його голос, а оглянувшись, побачили, що однією рукою він схопив себе за чуприну, другою ж бив когось незримого. Коли цей напад шаленства пройшов, він, не озираючись, попростував далі. Під'їжджаючи до перехрестя з південного боку Барнета, мій брат і його супутниці побачили зліва у полі жінку, що йшла до дороги. На руках у неї була дитина, ще двоє дітей тяглися з боку. Трохи далі йшов якийсь чоловік у брудній темній одежі з грубим ціпком в одній руці і валізою в другій. Потім за поворотом дороги споміж віл, що відділяли путівець від шосе, з'явився запряжений у маленький візок весь змилений чорний поні. Поганяв його білий хлопчина в циліндрі сірому від пилюки. На візку сиділо троє дівчат. Видно, фабричні робітниці з Істенда та двоє малих дітей. «Як проїхати на Еджвер?» – запитав блідий з переляканими очима візник. Брат сказав йому, що треба повернути ліворуч, і той, навіть не подякувавши, знову оперіщив поні. Тут мій брат побачив, що з будинків попереду здіймався сизий димок, подібний до Ємли, і, мов серпанком огортав білий фасад тераси, яка виглядала з-за віл по той біч дороги. Міс Елфінстон від несподіванки скрикнула «Над тими будинками...» шогнули в блакитне небо язики червоного полум'я. Невиразний далекий гомін розпався тепер на безладну мішанину людських голосів, гуркоту тисячі коліс, скрипу возів та стукоту копит. Ярдів за п'ятдесят від перехрестя путівець круто повертав. — Боже, милий, — вигукнула місіс Елфінстон, — і куди це ви нас везете? Брат зупинив поні. Великий шлях був подібний до бурхливого людського потоку, що нестямно рвався на північ. Величезна хмара білої пилюки і скрилася в сонячному сяйві і, підіймаючись на футів двадцять у гору, повивала геть усе в безбарвну сіряву заслону. Той шлях товкло безліч людських і кінських ніг, колеса всіляких екіпажів і возів, тому курява ніяк не могла осісти. «Дорогу! Дайте дорогу!» – тільки чулося довкола. Коли вони наближалися до перехрестя, їм видалося, ніби вони вступають в пекельний вогоні дим. Юрба гуготіла, неначе полум'я, полум'є, пилюка пекла і душила. До того ж, недалеко від шосей справді палала якась віла, і чорний дим стелився в поперек дороги, збільшуючи загальний хаос. Пройшло двоє чоловіків. Потім якась заплакана жінка в брудній одежі із важким клумком в руках. Отбившися до господаря, мисливський пес, висолопивши язик, наляканий і жалюгідний, покрутився біля коляски і кинувся геть, коли брат тюкнув на нього. Лондонське шлях навсю далечінь, скільки око бачить, котив затиснену між двома рядами віл ріку рухливого забрудненого люду. На поворотах виринали окремі темні голови, окремі силуети, але вони швидко пливли далі і незабаром зникали, знову тонучи в густій куряві. «Проходь, проходь!» – лунали голоси. «Дорогу, дорогу!» Задні впиралися в спини передніх. Брат весь час вів за вуздечку поні. Підхоплений цим непереможним потоком, він крок за кроком Просувався вперед. В Веджвері вже панував безлад. Чокфарм був у паніці, але тут творилося щось далеко більше. Усе населення висипало на дорогу. Важко навіть уявити собі той натовп. Це було щось безлике. Воно з'являлося з-за рогу і зникало далі на шляху. Обабіч дороги йшли піші втікачі, яким раз у раз загрожували колеса екіпажів. Вони спотикалися, штовхали одне одного, падали в рівчак. Підводи й екіпажі тяглися впритул одне за одним. Більш спритні й нетерплячі їзці при кожній нагоді вихоплювалися вперед, змушуючи кволі захриплі, і над усім котилося, як приспів Дорогу, дорогу, марсіяни ідуть. Були й такі, що зупинялися і виходили з цього потоку. Путівець, що навскіз наближався до шосе, здавалося, вів із Лондона. Проте дехто звертав сюди, на силу виборсавшись із головної течії. Слабіші зупинялися тут хвилину-другу перепочити, а тоді майже всі знову кидалися у потік. Трохи далі на путівці лежав якийсь чоловік з підкоченою штаниною. Нога його була обмотана закривавленою ганчіркою. Над ним схилилося дві постаті. Щасливець, він ще має друзів. Маленький дідок із сивими по військовому підстриженими вусиками в брудному чорному сюртуці вибрався, шкутельгаючи, із людського натовпу, сів на землю, стягнув черевик, шкарпетка була в крові, витрусив жорству, взувся й пошкандибав далі. Дівча років восьми-дев'яти зовсім самітне впало під живоплотом недалеко від мого брата і заплакало. «Я не можу йти далі, не можу». Брат, що наче очманів від усієї цієї метушні, нараз стрепенувся, ласкаво звався до дівчини і, взявши її на руки, відніс до міс Елфінстон. Ледве брат торкнувся дитини, вона й принижкла, наче від страху. "Елен!" слізно загукала з юрби якась жінка. "Елен!" Дівчинка раптом вирвалася від брата з криком: "Мамо!" "Вони йдуть", сказав один чоловік, що був верхи на коні. "Гей ви, з дороги!" гукав якийсь кучер, зводячись на ноги. Брат побачив закриту карету, що завертала за путівець. Люди штовхали одне одного, щоб не потрапити під колеса. Брат здав поні назад, і коляска наблизилася задком до тину. Карета проїхала мимо і зупинилася на самому повороті. У карету замість двох коней запряжено було тільки одного. Крізь хмару куряви брат невиразно розгледів, як двоє чоловіків – Винесли когось на білих ношах і поклали на траву під живоплотом. Один із них підійшов до брата і запитав, «Де б тут дістати води? Він помирає, просить пити. Це лорд Гаррик». «Лорд Гаррик?» – здивувався брат. «Верховний суддя?» «Де тут вода?» – повторив той своє запитання. «Може, в якому з тих будинків є водогін, а у нас води нема?» – відповів брат. І я не можу залишити своїх. Чоловік став проштовхуватися крізь юрбу до воріт будинку на розі. «Дорогу!» – гукала юрба, тиснучи на нього. «Вони йдуть! Швидше! Швидше!» Тут брат помітив якогось бородання зі струбиним носом. Маленький саквояжик, що він тримав у руці, несподівано розкрився, і на землю під ноги коням і людям посипалися дзвінки суверени. Чоловік зупинився, очманіло вирічившись на це золоте джерело, коли раптом дишло Кеба, вдарило його в плече. Він поточився, закричав і відскочив у бік, мало не попавши під колесо. «Дорогу!» – кричали довкола нього. «Дай дорогу!» Тільки-но проїхав Кеб. Бородань одним стрибком кинувся до золота, простяг над ним руки та йну загрібати його і жменями пхати в кишені. Раптом над ним звівся кінь, і чоловік шарпнувся, щоб підвестися, але тут же опинився під копитами. «Стійте!» – закричав брат і відштовхнув з дороги якусь жінку, силкуючись втримати коня за вуздечку. Та не встиг він того зробити, як почув з-під коліс зойк і побачив, що обід колеса пройшов по спині того сердеги. Брата, який побіг ззаду за каретою, візник шмагонув батогом. Рев юрби спантеличив брата. Чоловік корчився в пилюці над своїм скарбом, безсилий підвестися. Колесо переломило йому хребет, і у нього віднялися ноги. Брат хотів зупинити наступний екіпаж, і якийсь вершник на вороному коні зголосився допомогти йому. «Відтягніть його з дороги!» – гукнув він. Брат ухопив сердегу за комір і почав тягти вбік, але Бородань усе ще пожадливо хапав гроші. Хижо глянувши на брата, він став бити його по руці кулаком, усе не випускаючи з руки золота. Геть ви, ідіть, ідіть. люто ревла юрба. Дорогу. Раптом дишло карети, встромилося в той екіпаж, що його зупинив вершник на вороному коні. Брат оглянувся. А Бородань тим часом швидко повернув голову і вкусив його за руку, якою він тримав нещасного за комір. Вороний кінь, наполоханий тих руках від ударів батога, що дістав їх від кучера, який правив кебом, скочив до коляски і взявся поганяти. «Цільтесь у того візника ззаду!» – звернувся він до міс Елфінстон, подаючи їй револьвер. «Якщо він буде занадто напирати! Або ні, в його коня!» Брат почав дивитися, як би його перебратися на правий бік дороги, та зробити це було неможливо. Загальний потік невблаганно тяг їх із собою у хмарі Куряви. Захоплені течією, вони проминули Чіппінг-Барнет і вже аж за милю від центру міста таки пробилися на другий бік дороги. Штовхани найгамір і за містом були неймовірні, але тут дорога кілька разів розгалуджувалася. Отже, їхати стало вільніше. Вони простували через Гелді на схід. Обабіч дороги, як і скрізь, куди не шоком, були величезні юрби людей, що рвалися до річки, а, опинившись біля води, тамували спрагу просто руками. Далі, з горба, під істбарнетом, видно було, як два поїзди не тільки вагони, а й паровози, обліплені пасажирами. Тихо, без гудків, посувалися на північ. Брат гадав, що поїзди набрали пасажирів десь поза Лондоном, бо в самій столиці через паніку не було ніякої змоги сісти на поїзд. Біля того місця наші втікачі зупинилися перепочити. Всі троє були до краю змучені сьогоднішніми переживаннями. Вони відчували лютий голод, вечір видався холодний, ніхто з них не зважувався заснути. Повз них проходили юрби людей, які, втікаючи від невідомої небезпеки, простували в той бік, звідки приїхав брат».